Я піду ними. Я, дурепа, на допотопних каблуках в одинадцять сантиметрів, які вже не поза очі мені колеги називають ратицями. Тож, які убіся шпали. Не треба було тої сумочки. Краще було путні черевики купити на невисоких каблуках, бо все це від жадібності. Навіщо тобі, дурепо, високі каблуки, як у тебе і так довгі ноги? Бо треба все робити з головою. Щоби не зламати підбори, треба ставити їх на рейки. І тоді ні одного разу не провалися. Тільки-но я здійснила це, як ніч усягоїднулася і притулилася до мене асфальтом. Таким же чорним як і теплим. Дивно було бачити зупинку боком. І себе приліплено до неї надійно, так що з неї вниз не ковзнеш. Ну, не смішно. А це тому, що я тримаюся за рейку. Як же тут сповзеш? Ну-ну, почула я найрідніший голос. От дайте рельсу, вона не ваша що, підвівши голову у протилежний бік, треба поставити її так, щоб зупинка слідом поповзла назад в горизонталь, а постать на ній стала вертикально над тобою. Я сережку, сережку біля рейки загубила. Так, це той самий голос його, що навіть на мить здалося, що він без лівої шкарпетки, однак всі були на ньому лише іншого кольору, такого самого, як і його автомобіль. А що ж іще лапнула я її, аби вийняти тихцем з вуха, бо якщо він побачить її там, то не повірить. А я більше за все боялася, що він подумає, наче я брехуха. Я сіла. Так-так, і оно стоїть, а не якийсь там жигуль, і голос також самого кольору. Давай, допоможу тобі встати. Так ніжно, що я не могла збагнути, чого хочуть його слова, бо мене огорнула нечувана сила. Адже це він, виходить, цілий рік тут щоночі чекав, ну ясно чекав бо це ж я, дурепа, сама взяла і дала йому тоді навмисне невірну адресу. Цілий рік, бо він сердешний не знав вже, що на цій зупинці частіше не буваю, бо нінчина мама частіше і не вмирає. Бо воно, от чим хороша голодовка, то це тим, що її нема. Отак кобри мішка, отако неси, отак заходь у кокурудзу, вона, слава богу, це тобі не пшениця, де колись за колесок в Сибір садили, в ній і поночі не заховайся. А в Кокургудзі хоч у день, хоч конем б'їдь. Тут головне. Лише не бовкнути, Бо до Греченка дойде, Рано чи пізно дойде. Той спочатку активіста прийшли А потім сам з бутилкою. Бери й пий, но помни. Коли він почне власть ругать, То бери і не пий. Ту чи цю яка різниця? Ти тут довоєнну ругнеш, А він однаково на цюю перепише молочненька, така ловка кукургузька, що тільки отак кинь вимальоване відерце, отак косичками згори притруси, а воно вже й владналося. Як її сирою можна їсти, то вже і варененьку ай-яма... Ох і ж муть, ох і ж муть, каже до бутилки Гритченко. Не надо, власть хороша, кажеш ти до чарки. Чим хороша? Тим, що лучшої не надо, кажеш ти до другої, бо тут головне не спішить. Кукургудзу поставив? Еге, через три години буде готовенька. Ти ж не садив. Я? Вийди за мою грушу. Оно на вгороді. Повно грядок. Бо для чого город? Один рядочок пшениця. Інший кукургудза. Цукровень бурячка штук десяточок про людські очі. Ті, що не людські, бо в каструлю ж заглядають і гляди не спитай цього активіста про самогонку, яку він тобі приніс. Це ж він усенький вік з нею боровся».